а потім уже ніколи було озиратись назад. Поспішав закінчити інститут. На очах викладачів почувався не дуже певно, то став заочником. Поспішав збудувати свій дім, щоб ділитись від тестя. Поспішав завести свій виноградник, щоб мати вино на продаж, бо напозичався в городищенців грошей на спорудження двоповерхового особняка. Тиміжгон та у списку на віддавання грошей стоїть останнім. Є вкруця кредитори нетерплячіші, Словом, круцеві треба себе весь час квапити, а в такому душевному стані спробуй не бути забудьком. Про борги Василя Круця навіть ходить городищенська притча. За даними дзиндри, в ній відчувається темперамент і спосіб мислення Санька Барвінського. Ніби ти між Гонта нарешті зважився, заплющив очі, як перед стрибком у полум'я і обережно нагадав Василеві про позичену тисячу. Яку б годилось уже й віддати, а Круц, ніби виняв папірця, зазирнув у список і сказав, що на черга підійде через дві весни. Показав при тому список, у якому кілька прізвищ уже було викреслено. Тимі ж буці муслився, що з ним буває вкрай рідко, тупнув навіть ногою. Це вивело з рівноваги Круця, і він сказав, знову винявши список – «А ви, Тимоше, якщо будете кричати, то я і вас викреслюю з черги, назовсім». Кавун йому трапився вогнистий, але сипкий, із струпіщилою серцевиною, наче кожну скипку вже кимось їдено, а точніше – лизано. Коруць квапився скоріше з'їсти кавуна, поки не прокинулись доярки, які ондички підбитим громом, розчахнутим аж до прикоренка в'язом, хотіли зрубати – але гілляки так відчайдушно зазеленіли, що у фуражирі не піднялась на нього рука із сокирою. Сплять на купині з бурякової гички, накривши обличчя жилавими буряковими листками. Кавана йому залишив Іван Капшук, коли приїздив до своєї жінки, щоб приміряти рука в кофти, яку він в'яже до дня завершення бульових робіт і звітно виборних колоспних зборів. От осінь. Ніколи кавана було з'їсти. Треба спішити, бо вже кінчається». Пропустив хутеньку думку крізь свій розум Василь, наче вона була крамольною. Зрештою, думки взагалі надовго не засиджувались його голові, бо сказано ж, поспішає чоловік. Дрібні, чорні, з біленькими дзьобочками, кавунові зернята, вицвіркували в його тонких губів. Слово це для круця занадто бучне, бо він швидше без губи, ніж природа забула про цю вирішальну деталь його обличчя. І на виправляючи свою помилку, Розрізала щілину для харчування. Василь відкидав через себе щербаті півмісяці недогризків, які на люту збивали вже приморщені бібочки-ожини. Місцеві горобці бережуть її про чорний день. Вепр здмухнув і зволого горила осінню павутинку, почухався рябим запалим боком обкраслатого дубчака, Намацав носом запах кавунової скоринки, запах круци для нього став допрізнати звичним і пішов у тому солодкавому напрямку. За пологого пагорба вихопився мотоцикліст. Спершу круцеві здалося, що мотоцикл летить без вершника, бо маленька згорблена постать, що майже лежала на кермі, була помічена веселим тільки після того, як недоїдений кавун з далеко поза нього. Він зиркнув на шкалу термометра, рвучко струсунув його, заправив під нового брюля тверду, наче на електризовану чуприну задолучив ногою каванове насіння і став спускатись із пригірка до ферми. Звуки мотоцикла обстріляли своєю скоромовкою угловину з тваринницьким комплексом. Доярки поспішно откинули з облич бурякові листки, поправили халати, що сні позакочувались вище колін, повернули очі на дорогу, але підводитись не стали. На фермівське дворище влетів Сянько Барвінський. Сірі очі бухгалтера блискотіли, як сталь на свіжому зламі, а ще сліпив до ярок новий мотоцикл, не одразу й пізнали. Дівчата, найдіть покупця, одразу й продам. Сотню пропиваємо. крикнув до них сянько. Об'їхав довкола водогінної вежі, махнув розутою ногою, обдав дворище бензиновим чадом і вихопився на Городищенську дорогу. «Хто був?» – вискочив із столітника Василь, тримаючи в руці термометра, як кенджал перед напасником. Василю Калістратовичу головбух приїздили. Потягуються, аж вихрусткають з ледощілі узні кісточки капшукова жінка. Подруги здивовано глипають на неї. «Чого це так поштиво, Калістратовичу? Що хотів? Кого шукав?» Василь нервується, а раптом питали саме його, а раптом це був контрольний наїзд Барвінського. «Новину привіз Василю Калістратовичу. Ви вже можна щитати, голова колгоспу. Спритнішого у нас нема, а привозного ми не хочемо». Доярки закрили обличчя бураковими листками. «Не мав би я що робити, та й вірив тобі. Нема мені коли головувати, я хату кладу». «Станете головою?» Вона сама виросте, ще раз потягнулася капшучка, і почухала тугу молочну литку, перетягнуту тонкою подряпинкою. Круць уже не бачив цього її жесту, бо випустив із руки термометра і пішов до вибіленої вапнярською глинкою конторки, під вікнами якої пізнім цвітом ряхтіли високі мальви. Грибальська жилка, припнута до василевої руки, стала невидимою, і капшурці здалося, що термометр йде за Круцем, як заворожений на що ти, Наталю, під'юджуєш його. Він і повірить, озивається з-під бурякового листка одна з доярок. А так, і сама не знаю, відказує капшучка, закладає руки за потилицю, дивиться на осінній ліс за фермою. Круць не повірив Наталці. Це був якраз той випадок, коли він не квапився, але як зачинив за собою двері кабінету, в якому шастав застояний дух карбулки і денатурату, коли всівся у м'яке, вертляве, можна зробити вищим і нижчим крісло, випростав під столом ноги, тричі обкрутився і відчув, що крісло стало вищим, і зненацько подумав, а чого? Крутнувся ще раз і додав до попереднього чого маленьке замашне «б». А чого «б»? – сказав він голосною звернувся, чи ніхто не почув. Дарвід не був би проти. Круць зірвав рожеву квіточку, що росла у череп'яному вазоні. Став ворожити на пелюстках, Однак поспішив і збився з ліку Приневолював свої нерви Заспокоїтись Хотів пригадати щось із дитинства Заманити туди свої думки Дати їм порожній смочок Але знову ж таки дуже поспішав Опинявся в сьогоднішньому дні І непомітно на посаді голови колгоспу Капшучка Залишати підручника Водіям залишити Чи замінити, тьху Та ще рано таке рішати він зірвав ще одну квіточку, не розпуклу в тугому пуп'янку, пом'яв її у руці й викинув, узяв аркушик паперу із учнівського зошита, послинив хімічного олівця і почав креслити план свого сходження на колгоспний престол. Розділ 7. Марта підняла посічену міллю шапку, витрусила з неї руду котячого вовну та гороб'ячі крильця. Це річі вдарило б через усе небо провела очима зорю, що зненацька зірвалась, і, описавши гарячу дугу на півсвіту, впала десь аж за Дністром у молдавські виноградники. Дзвінко цокотів некальованими підківками годинник на руці пугала. Старий ворон сидів на молодій осокоренні, вслухався у кволе погупування свого серця під крилом і думав, "Вирійце целибонь вирок, старість, це коли ти голодний, а їсти не хочеться».